великих оглядових статей, у яких розвінчено міфи російської пропаганди про Україну. Можна сміливо стверджувати, що на сьогодні накопичено достатньо документів і матеріалів для написання на цю тему окремої книги. Протягом протистояння на Сході України контрольовані Кремлем медіа видавали зйомки розбомблених міст і фотографії трупів із Дагестану, Чечні, Сирії за докази звірства українських карателів на Донбасі. Фотографія заповненого трупами наркоторговців моргу в одному із міст на півночі Мексики, зроблена журналістом мексиканської служби Associated Press в лютому 2009-го, обернулася на знімок мертвих вояків Нацгвардії та Правого сектора. Відео ураження сирійськими повстанцями гелікоптера урядових військ Асада перемонтували та перетворили на відео знищення гелікоптера Збройних сил України над Краматорськом. Розбомблений Білград несподівано ставав розбомбленим Донецьком. Аерофотознімки вибуху 6 липня 2013-го внаслідок залізничної катастрофи у містечку Лак-Магантик, провінція Квебек, Канада, слугували ілюстрацію бомбардування літаками військово-повітряних сил України міста Слов'янськ. Невтомні журналісти із Life News публікували фотографії вертольота із символікою ООН, на фюзеляжі, підтверджуючи таким чином участь американців у конфлікті на Донбасі. Із цього приводу Лавров, голова російського МЗС, навіть просив світову спільноту провести розслідування. Фото виявилося скриншотом із відеоролика про діяльність миротворців ООН в африканській країні Конго. Фотографія маленької дівчинки, що сидить зі сльозами, обіймаючи іграшку біля вбитої жінки, яке російські блогери та журналісти позиціонували як фотореальних подій на Донбасі та розповсюджували із популярним кештегом. Це кадр із білоруського російського фільму 2010 року «Бреська фортеця». Виступ італійських студентів у Римі проти скорочення соціальних програм у новинах на каналі НТВ подано як італійські маніфестації проти викривлення європейськими ЗМІ інформації про події на Сході України. Потік брехні не припиняється досі. Основна причина неперервності його плину, Сліпа віра росіян у все, чим їх годують із телевізора. У моїй мами двоє братів і двоє сестер. Один з братів, найстарший, уже помер. Наймолодша її сестра живе в місті Феодосія, на південному узбережжі окупованого Криму. Ще один брат і сестра на півночі Російської Федерації. Відтак, після березня 2013 року, вся рідня по материні лінії опинилася по той бік фронту в Росії. На сьогодні ні з ким із них ми не спілкуємося. Після їхніх коментарів стосовно нас самих, стосовно людей і подій Євромайдану, стосовно України, зрештою, я маю сумніви щодо відновлення спілкування у найближчий час. Моя російська рідня твердо переконана, що до влади в Києві прийшли націонал-фашисти, що Євромайдан було організовано за гроші Сполучених Штатів Америки, що бійці Національної гвардії та правого сектора вирізають російськомовних громадян за відмову спілкуватись українською і основне, що конфлікт на Донбасі внутрішньоукраїнський. Тобто на сході України точиться громадянська війна, а російськими військами там навіть не пахне. Родичі з Росії справді вірять, що українські вояки розіп'яли трирічного малюка на дошці для оголошень в центрі Слав'янське що чоловіки в формі УПА пограбували поїзд із росіянами, що українська армія використовує заборонені міжнародними договорами боєприпаси та навмисно бомбардує житлові квартали. Моя тітка Свеодосії після перемоги Євромайдану телефонувала моїй мамі, своїй сестрі, та жахом розповідала, що після перемоги Євромайдану націоналісти мають намір виселити всіх російськомовних із Криму, а ще про те, що до автономної республіки Крим вирушили 1800, 1800 автобусів із озброєними радикалами. Найбільш божевільна кримська байка, яку довелося почути в ті дні. Це побрехенька про чорну машину, що нібито роз'їжджає Феодосію, і пасажири, якої розстрілюють із кулмета всіх, хто на їхні привітання відповідає неукраїнською мовою. Я не один такий. Подібні історії можуть розповісти десятки та сотні тисяч українців, усіх, хто протягом першого року війни Спілкувався або намагався спілкуватися з друзями, колегами чи родичами в Росії. Усюди одне й те саме. Україна, про яку розказують росіяни, немає нічого спільного із країною, в якої ми живемо. Це наче і не країна більше, а якась гіпертрофірована версія нацистського констабору з натикненими в кожному кутку а газовими камерами для росіян. Український публіцист Віктор Трегубов в колонці газети «Дзеркало тижня» написав, щиро кажучи, такій Україні ми самі оголосили б війну. Іронія долі в тому, що мамині брати та сестри зростали на Кировоградщині в центрі України. Вони провели в Україні дитинство. Україна виростила їх, дала їм освіту. Кожен із них не раз приїжджав до мого рідного Рівного. Міста, розташованого згідно із російською пропагандою, в серці населеної бандерівцями,